Василь Юхимович Шевцов. Рід. Міфи і легенди України. Світові битви. Чи чули ви десь чи колись про битви, що не мають ні початку, ні кінця? Скажете, таких не буває і бути не може. Бо все має час народження і час закінчення свого буття, і ви будете праві, але в межах свого усвідомлення, оточуючого у вас помешкання, і себе в ньому. Що поробиш, коли людина вимірює всесвіт свого буття власним метром? Проте, одним із принципів будови світів, у крайньому випадку нашого, є принцип полярності, за яким де плюс, там і мінус, де ліве, там і праве. «Де правда, там і кривда, де добро, там і зло, де світло, там і пітьма». І існують ці дві крайності лише разом. Бо як відрізнити добро, якщо не знає, що таке зло? Або праве, якщо немає лівого? Ось з цього принципу і має витоки перша нескінченна битва, в якій не існує ні переможців, ні переможених. Скажете, неправда, в кожній війні є те й інше. І знову ви будете праві. Ось тільки одне але. Ми знаємо, що щось не може виникнути з нічого і перетворитися в ніщо, А тому, коли світло перемагає пітьму, в ньому накопичується і зростає пітьма. А в пітьмі – світло. З першої миті існування нашого світу точиться ця неймовірна і така знайома нам світова битва. Ось тут ви і спіймали мене на слові, бо битва почалась з моменту народження світу. Це так. Але ж принципи будови світів уже існували, казав Гуатама Будда. Навіть боги підкоряються дхармам, вічно існуючим принципам будови і існування Всесвіту. А що ж було тоді до народження нашого світу? Для того, щоб щось почалося, Необхідно його мати спочатку в потенційному, напруженому стані. В стані, де є різниця значень, визначальних параметрів і властивостей, і де ця різниця існує як форма, структура без змін, а значить без часу. Це форма спокою, сну без сновидінь, як хочете це називайте. Людство розуміє цей стан як ніч Брахми, де Брахма знаходиться в яйці свого роду ДНК Всесвіту, зернятко, що колись з настанням весни, має прорости, яке в порожнечій і темряві, і яких в той час ще не існує, бо до народження світу не існує нічого, і, відповідно, ні простору, ні часу. Але повертаємося до моменту народження, функціонування світу і до першої світової битви. Битви між світлом і пітьмою, між дією і спокоєм. І бачимо, як із організованого порядку, із форми в просторі починається процес переформування в нові форми. І тут з'являється ще одна вічна світова битва між порядком і хаосом. Звичайно, в хаосі є теж свій порядок і свої форми. І тут теж бачимо ту ж картину, що і в протиборстві світла і пітьми, коли в світлі з'являється пітьма, а в пітьмі – світло. Ця битва теж має свої закони і, можливо, найважливіший серед них принцип «золотого перетину» або принцип «самовідтворення в самоподібності», згідно з яким у кожному процесі є стійке ядро, що становить близько трьох частин із п'яти, і периферія варіацій, пошуку, свого роду хаосу із двох п'ятих. Саме такий розподіл забезпечує оптимальне протікання процесу до кінця, або пошук оптимального найкращого вирішення. Наступною за обсягом і значимостю є нескінченна битва за територію життєдіяльності. Протиріччя, що лежить в її основі, є протиріччя між принципом повного до безмежності заповнення території життя за принципом самовідтворення. Кожна форма, кожен об'єкт прагне захопити побільше території при обмежених ресурсах простору, речовини, енергії, інформації. Кожен вид життя прагне заволодіти якомога більшою територією. Тому у зіткненні інтересів народжується війна. Війна – це битва або за збільшення території, або ж у необхідності захисту того, що є. І ця битва така ж безперервна, як і саме життя. В залежності від умов змінюється її зміст і характер. Навіть тоді, коли ми говоримо про мир, ця битва йде не лише на фізичному плані, а й в сферах розуму і духу. І протікає за тими ж принципами, що й попередні. Остання із розглянутих битв породжує ще одну світову битву, в якій теж ніколи не буває ні переможця, ні переможеного між добром і злом. Щоб ближче познайомитись з добром і злом, згадаємо про морально-етичні кодекси, за якими живе та чи інша частина суспільства. До морально-етичних кодексів входять принципи, що дозволяють перебувати в організованій у систему країну, церкву, партію, мафію тощо громаді у вигляді стійкої, життєздатної форми. Саме ці принципи і є добром для даної системи. Бо цементують її і забезпечують стійкий розвиток. Іншими словами, все, що добре для людини чи сукупності людей, то добро. А все, що заважає збільшувати територію життєдіяльності, то зло. Навіть Всевишнього люди розділили на дві постаті. За все добре для людини відповідає Бог. За все, що шкодить і заважає – сатана. В дійсності поняття добра і зла відносні. Бо що добре для одного, те недобре для іншого. Згадайте, як приклад, деякі імена героїв імперської Росії, за походженням не росіян. Це перш за все ті, хто зрадив свій рід, свій етнос і вірно як пес служив новому господарю. В той же час ті, хто були лицарями і захисниками свого роду і етносу, отримували в межах імперії клеймо бандитів, зловмисників, негідників, бо для імперії добром були Перші, а інші – злом. Вовк, що поцупив з вашого табуна вівцю, є зло, яке треба знищити. А тварина, яку вбив мисливець, то добро, то йому Бог дав. Тож до того часу, поки йтиме вічна битва за територію життєдіяльності, буде йти і битва між добром і злом. Скажете, може можна було створити світ без подібних битв? Може й можна. Ми знаємо лише той світ, в якому живемо. А як побудувати інший, ніхто не розповість. Бо з людей там ніхто не був. Але не буває поганого без гарного. Вічні світові битви – цей механізм регулювання життя в межах взаємного гармонійного розвитку в обмежених системах. Шпаки з'їли гусінь. Змінився запас їжі. Стало менше шпаків, вони не встигають поїдати гусінь, і її кількість зростає. Росте і кількість шпаків, які знову з'їдають майже всю гусінь, і так без кінця. Щодо людей, то майже всі знають, що розум і винахідливість людини зростає лише при доланні перепон у битві за територію життєдіяльності. Теж стосується і організованих громад, і цілих країн. Пам'ятаєте вислів «добрими намірами вимущена дорога в пекло», тож скільки добро принесло в світ зла, а зло – добра. Праця для людини ярмо, та без неї вона опускається до тваринного життя. Звичайно, все, про що йшла мова, можна назвати битвами чи війнами, а можна й не називати. Але якщо хтось вам буде доводити, що війни богопротивні, що всі люди – брати і сестри, то придивіться до нього, чи не представник вовчої зграї в овечій шкурі перед вами, і яку мету він переслідує. Тим паче, що... Найжорстокіші і найкривавіші злодіяння творилися і творяться під іменами Мойсея, Христа і Магомета, а під лозунгами інтернаціонального братерства миру, свободи і рівності найчастіше ховаються вовки серед овець. Раджа Життя кожної людини нагадує неозорий лан, по якому біжить і біжить стежка його буття. Найчастіше людині зручніше ходити по стежці, вже протоптаній іншими, бо кожен розуміє, як важко йти там, де наступала людська нога, а ще гірше йти стежкою, по якій пройшли тисячі людей, і яка вже давно перетворилася на битий шлях, повний пилу чи багнюки. Битий шлях швидше нагадує ярок, вибитий ногами та колесами з крутими схилами, з якого майже неможливо звернути в іншому напрямку аж поки не доберешся до розгалудження чи перехрестя. Більшість людства так і котиться битим-розбитим шляхом, не шукаючи іншої стежки, і тим більше не роблячи жодної спроби її протоптати. Надійніше і спокійніше жити, як усі. Бо хто знає, які несподіванки і небезпеки чекають там, за узбіччям, а тим паче десь там, за обрієм. Та якою б не була стежина людської долі, на ній завжди є свої особливі місця, дні, події, що запам'ятовуються на все життя. Більше і довше пам'ятаються події дитинства, коли дитина робить перші кроки і коли її стежка нагадує струмок, який з часом перетворюється на ручай, що впадає в річку. А та біжить, як отой битий шлях, до моря, де все стає однорідним і однаковим, і де майже нічого згадати. Одна з таких подій відбулася у 50-х роках минулого століття, коли я ще ходив до школи. Було це влітку, доволі пізнього вечора, коли батько покликав на двір маму і попросив подивитися на немо. Я і старші сестрички ще бавилися у дворі, але теж зацікавилися, що там показує татусь мамі. Те, що ми побачили, нічим особливим для нас малечі не здавалось, хоча й бачили таке вперше. На північний захід над хатою в променях сонця, що вже зайшло, на тлі вечірнього неба виднілось щось схоже на віник. Ручкою віник був повернутий до сонця, а нижньою частиною – в протилежний бік. Такого дива ми ще не бачили, а тому почали прислухатися до розмови батьків. Ото й віник, сказав тато, люди кажуть, називається Камета. І сповіщає вона людство про переміни на землі і про великі неприємності, що його очікують. Може, то звістка про яку війну, може, про яку-небудь чуму, може, про природні катаклізми, як от засуха чи голод, але нічого доброго вона не віщує, бо навіть назва у неї погана, каркає та ще й мете підмітає. Батьки замислились, дивлячись на камету, а потім мама почала свою невелику розповідь, яку я пам'ятаю до цього часу, хоча відтоді минуло більше ніж. Колись ще в дитинстві, коли я була зовсім малою, мій тато розповідав нам усякі казки, історії, небелиці. Одного разу, дивлячись на вечірнє небо, він указав нам на велику яскраву зірку, що сяяла на заході, там, де тільки-но закотилось за обрій сонечко. Цю зірку, сказав він, називають Зоря або Зара. Тому що вона слідує за сонцем, або ж біжить поперед нього, як це буває вранці. Зірка ця особлива, на відміну від зірок, що не змінюють свого місця на небі. Вона завжди мандрує серед зірок, але, як той пес, далеко не відбігаючи від свого господаря, сонечка Ра. «А ще є такі зірки?» – питаємо ми. «Так», – відповів тато. Але, мандруючи небом, вони мало відрізняються від зірок і менш помітні, окрім Червоного Мари, яскравого патера та неспішного Тура. А хіба немає ще яскравіших зірок за зорю? допитуємося у тата. Може, й бувають, помовчавши, сказав тато наше прізвище Дорошенки, і походимо ми від славного гетьманського роду, тож від мого батька, вашого дідуся. Я ще, будучи малим, чув таку розповідь. У нашого пращура Михайла Дорошенка, як і у всякого гетьмана чи то царя, був свій віщун. Був він такий старий, що ніхто не міг сказати, скільки йому років. Навіть його ім'я десь загубилось у часі. А тому козаки називали його просто «Дід». Багато чого знав і багато чого вмів «Дід». Лікував козаків травами і заговорами. Вчив володінню шаблею і списом, всілякому бойовому і життєвому мистецтву. А ще дуже гарно грав на сопілці і на кобзі. Знав дуже багато різних історій і казок, які полюбляли слухати козаки. Одного разу, послухавши діда, один із козаків сказав, «Яке ж все-таки цікаве життя і як воно швидко змінюється?» Донедавна не було ні ришниць, ні гармат, а сьогодні без них і носа не потикай до бою. Цікаво, як то воно буде через десять років або через сто? От якби можна було заснути і прокинутись через кілька століть та подивитись на те, що там буде. А може ви, діду, знаєте, що нас там очікує? Я так давно живу на світі, що й сам загубив відлік свого часу, відповів дід. Багато чому я навчився сам, багато чому навчився від людей, а ще більше від свого діда, як ото заглядати в минуле чи зазирати в майбутнє. Але якщо минуле незмінне, чітке і зрозуміле до дрібниць, хоча теж губиться у часі, то майбутнє воно як в тумані. То чітко побачиш якусь дрібницю, а всього іншого не видно, то ось сягнеш усе цілком, але розмитим, нечітким і незрозумілим. Якось, коли мені самому стало цікаво заглянути в минуле і в майбутнє, моєму зору привиділись дуже незвичні речі. Важко сказати, коли це відбулося у часі, але те, що я побачив, нагадувало чи то казку, чи то сон, бо на небі світили два сонця. Одне світило вдень, а друге разом з сонцем то вдень, то вночі і майже не рухалося серед зірок. Лише за багато років можна було помітити зміну його положення. І було воно якимось тьмяним, червонуватим, як не зовсім розпечене залізо, або як вугілля щодо горя. Було воно значно менше за нинішнє наше сонце. Але теж горіло, хоча й не так сильно. А ще, на відміну від сонця, воно з часом міняло свої розміри. Спочатку зростало, а потім почало зменшуватись. І поки його можна було бачити, на землю навалились всілякі нещастя. Урагани, землетруси, повені і засухи, нечувані хвороби. І звали одні люди те темне сонце Нерада, а інші Радежах або Раджа. Та через деякий час Нерада Почала зменшуватись, а потім і зовсім зникла. І все пішло, як і раніше. Побачивши таке, мені стало цікаво, а чи не очікує нас щось подібне в майбутньому, продовжував дід. І те, що я побачив, дуже нагадувало перше видіння. Знову на небі з'явилась Нерада Раджа, а на землі все почало змінюватись. Людям дошкуляла спека і постійні карколомні зміни в погоді. Землю розривали страшні землетруси, вулкани затьмарювали небо і пополом, і димом. Скуті холодом землі ожили, а живі перетворились у розпечені пустелі. Життя поступово переміщувалося до маківок землі. І хоча люди тоді вже навчилися літати, як птахи, і уникати багатьох бід і лиха, та все рівно багато людей загинуло, і земля дуже спустошилася. А що далі-то було? Почали питати козаки. А далі все потонуло в тумані. Можу лише сказати, що, мабуть, колись знову на землю прийде Раджа і принесе великі переміни, а з ними і великі негаразди не лише для людей а для всього живого. Ось таку переповідку з тих часів чує наш рід. А щодо камети, продовжувала мама, то говорять, що то гінці не ради, а люди, побачивши камету, не раді баченому, бо навіть не розуміючи того, бояться, що знову до сонця і, звісно, до землі повернеться чорне сонце і не робить багато лиха. Не просто ж так. Незвану гостю назвали наші пращери сонцем Жаху. Раджую. Можна було просто послухати цю історію та й забути її, як незвичну казку. Але, як дізнався я пізніше, згадки про чорне сонце існують у багатьох народів. А у тибетців навіть є релігія – Бон-По – релігія чорного сонця. А ще Махатми – вчителі Сходу. Говорять про друге сонце, яке людство незабаром побачить на небі. І, може, в дійсності комети є посланцями Раджі і його передовим загоном, а так це чи ні, покаже майбутнє. Сірі. Діду. Що, синко? А чому люди кажуть, що в темряві всі істоти Сірі? Хіба може бути наш чорно-білий Мурко сірим. Звичайно ж ні. Але ті, хто живе увесь час у темряві, стають сірими. Подивись на мишей, на кажанів, на паціків, які виходять із землі на полювання лише вночі. А ще у них особливі очі, дуже великі, іноді навіть прикриті тоненькою плівкою, щоб бачити лише те, що тепле, те, що видно в темряві. Окрім того, коли навколо темніє, і немає сонячного світла, все сприймається нашими очима як сіре. А люди бувають сірі? У темряві так. Хоча подейкують, що дійсно існують сірі чоловіки. А де вони живуть? І чому їх ніхто не бачить? Кажуть, що живуть вони під землею. А на світ Божий не виходять, бо бояться сонця і людей. Та іноді вночі вони виходять на поверхню, щоб подивитися, що тут коїться, А де їх нори? Може, то все люди вигадали? Щоб їх не помітили, вони виходять через печери, колодязі, провалені могили та інші отвори, зроблені і залишені колись людьми. А що стосується того, чи дійсно вони існують, то послухай, що кажуть люди. Якщо вірити казкам і легендам, то існує ще четверта раса людей, яку умовно можна назвати сірою. Ця раса не є самостійною, а відгалудженням чорної яке відокремилось від останньої близько 65 тисяч років назад під час злейденіння Землі, коли частина чорної раси перейшла на підземне життя. З часом люди Землі зазнали великих змін. Вони стали менше зростом, їх висота близько 70-90 см, шкіра набула лускоподібного вигляду, очі, пристосовуючись до інфрачервоних теплових потоків світла, стали дуже великими. Змінилися й інші частини тіла. Більше того, вони стали чоловіко-жінками і можуть розмножуватися як одноосібно, так і двоосібно. Мешкають сірі в підземних містах, в основному на глибинах з температурою близько 35 градусів Цельсію. При власній температурі тіла близько 40. Харчуються в основному рибою та істотами, що можуть жити у воді, за умов відсутності сонячного світла. кількість сірих сягає кількох мільйонів чоловік. Їх основні поселення знаходять в районі Південної Африки і Антарктиди та в прилеглих океанічних територіях, хоча є поселення і в інших частинах земної кулі. Практично всі поселення пов'язані між собою підземними шляхами і комунікаціями. Незважаючи на незначну чисельність, Сірі не лише зберегли багато чого з досягнень до людовикових цивілізацій, але в деяких напрямках просунулись далі, ніж людство, в тому числі в розробці і використанні літальних апаратів для польотів у космос, що стартують переважно з-під води. З людством сірі не контактують через радіацію Сонця на поверхні Землі, яка для них нині є майже смертельною. І нарешті, завершуючи розповіді про країну сірих, необхідно згадати про вплив різних стихій на різні частини людства. Так жовта раса народилася під впливом стихії води – чорна повітря, біла вогню, а сіра – землі. Тож ці стихії є найчастіше головним інструментом-знаряддям у відносинах між зазначеними расами. Кажуть, що дух жовтої раси воює потопами, повенями, засухами. Дух білої раси – вогнем, блискавками, пожежами. Дух чорної – ураганами вітровіями, спеками і морозами, смерчами. А от дух сірих зміною поверхні землі, родовищами копалин, підземними ріками, вулканами і землетрусами та тому подібним арсеналом. Може тому і називають сірих ще гномами або маленькими. Оце така синко-історія з сірими. А чи є вони, чи то так вигадали люди, поживемо, побачимо.